inna shajarata az-zaqum hakika mti wa zaqum ta'amul atheem ni chakula cha mwenye dhambi kal muhli yaghli fil butun kama shaba iliyayushwa utokota matumboni ghalil hamin kama hukotokota kwa maji ya moto khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim mkamateni wa mtupeeni katikati ya jahannam thumma min kisha mwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayochemka dhuq inna ka anta alazizul al onja ati wewe ndiye mwenye nguvu mtukufu inna hadha ma kuntum bi tamtaru Haki haya ndiyo mliokuwa mkiatilia shaka. Innal muttaqina fi matamin Haki kwa wacha watakuwa katika mahali paamani amani fi jannatin wa uyun katika mabustani na chemchem yalbasuna min sudus wa istabratin mutatabilin watavaa hariri nyepesi na hariri nzito zito wakikabiliana kadhalika wazawajenahum bi houri naini ndivyo itakavyokuwa na tutawaoza mahouri laini yad'un fiha bikulli fakhati watataka kila aina ya matunda na wakae kwa amani la yadhquna fiha l'mauta illa l'mauta l'ula wa waqahum 'adhab al-jahim Umu hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza na atawalinda na adhabu ya jahannam fadhlan min rabbik zalika huwa zitokazo kwa mula wako mlezi uko ndiko kukubwa fa inma yatharnahu bilsanik la'allahum yatadhakkaru basi tumeifanya nyepesi hii Kur'ani kwa luimi wako ili wapate kukumbuka thartaqib innhum murtaqibun goje tu na wao wangoje pia Allahu akbar Allahu akbar la Hakika mti wa zakumu unojulikana kwa ubaya wa sura yake na ukali kula kwake na harufu yake ni chakula cha ukosefu wenye madhambi mengi utamu wake kama madeni iliyoyayushwa kwa moto inatokota matumboni kama yana maji yanayochemshwa. enyi mazabani ya wa jehanamu yani walindo wa moto ni huyu mkosefu mwenye dhambi Muumto kwa nguvu na ukali mpaka katikati ya jehanamu. Kisha miminie juu ya kichwa chake maji ya moto makali kuzidi kumwadhibu na kumteza. Atambiwa kwa kenyeli na mashara, O jehadi adhabu kali kwani ati wewe sindiye mtukufu mwenye nguvu katika kaumu yako, ndiye mheshimiwa unajiona mwenyewe? Hapana shaka hii adhabu unayoipata ni kweli yenye kuwa. Nani yao mleku mkibisha duniani na, mkibi na mkitilia shaka kwa haiwi Hakika hao ambao wamejikinga nafsi zao na maasi kwa kufuata utii wa Mwenyezi Mungu wapo pahala patukufu ambapo ndani yake wao wanajipatia amani kwa nafsi zao Katika mabustani watapokuwa ndani yake wanastare na chemchemo za maji yanayopita chini yao kwa sababu ya kwa kirimu wao kwa kutukuza hizo lema zao wakivaa hu pesi nyepesi na nzito kuzidi kuongeza mapambo yao nao wakielekeana katika majilisi zao ili kutimiza starehe na pamoja na malipo hayo tutawaoza uko peponi mahururul aini ambao hawezi kuwachanganyia jicho kwa hali ya uzuri wao na ukubwa macho yao nao huko peponi watataka kila tundano litamani, kwa kujua kuwa hayatawaletiya vimbizi wala hayata kuisha wala hayataadimika. Huko peponi hawataonja mauti baada ya mauti ya kwanza waliokosha dunia hili ulipokisha muda wao wa kuishi. Na Mola wao mlezi hatawalinda na adhabu ya motoni. Kuhifadhiwa kwaona adhabu ni fadhila na hisani ya mumba wako. Kuhifadhiwa huko na adhabu na kuingizwa kwao peponi. Ndiyo hadi ya mwisho ya kufuzuku kuliyo kukubwa basi hakika sisi tunakufanyia wepesi kuisoma kurani na kuifikisha kama ilivyoteremka kwa lugha yako na lugha yao ili wapate kuadhika na waamini na watende kwa mujibu yaliyomo ndani yake basi wewe wewe yanngojea hayo yataka na wao pia wanangojea yatakayokufika wewe na huo wito wako mambo yakibadilika